Її боїться. А вона сама? Як вона ставиться до нього? Знову різкий свисток чайника миттю розігнав усі думки. Поліна зробила собі великий кухоль чаю, прихопила коробку солоної соломки і пішла вмощуватись із книжкою в гнізді з кодри та покривала із строкатих клаптиків. Усе закладається в дитинстві. Все. І куди тебе занесе вітер життєвих пригод, певною мірою залежить від того, де, коли та в кого ти народився. Оце «у кого» спочатку видається дивним і дещо прагматичним, бо в гороскопах не пишуть на осіб, що народилися під знаком близнюків у рік свині в сім'ї французького буржуа, чекає великий успіх в їхній творчій реалізації та бурхливе публічне життя. Так само мені не доводилося бачити гороскоп на кшталт на осіб, що з'явилися на цей світ під знаком діви у рік дракона в сім'ї французьких селян, чекає багато життєвих випробувань. У дев'ять років я залишилась круглою сиротою. Мене взяв до себе єдиний родич, двоюрідний брат мого батька, церковний органіст із сусіднього містечка Кажарк, котрий був одружений, але власних дітей не мав. Дев'ять років не таке вже й безтурботне дитинство в селі, я була навчена багато чому, і з вдячності до дядька, який не віддав мене до сирійського притулку чи до монастиря, старано відробляла свій шмат хліба, допомагаючи по господарству. Дядько був добрим, але погоду в його родині робила дружина, для якої я так і не стала рідною. Не минуло й року, як вона народила хлопчика – а через рік ще й дівчинку. Роботи мені додалося. Дядько Антуан славив Господа і вважав, що той послав їм дітей за християнський вчинок з сиротою. Доброго половину дня дядько проводив у церкві, а коли мав справи на весь день, я носила йому туди обід. Як я любила ці маленькі відрядження, Тиша й прохолода старовинного костюлу, за будь-якої спеки на вулиці, загадкові вітражі, що підфарбовували соняшні промені, орнаменти, скульптури, запах свічок. Мої батьки, звісно, теж були католиками, я ходила з ними на службу в неділю та на свята, але сама церква була для мене чимось далеким, незрозумілим та. Небуденним. Дядько Антуан ходив до церкви щодня. Крім гри на органі, мав там інші обов'язки та одне захоплення. Він обожнював троянди. І навчився прищеплювати їх на шепшину, примножуючи кількість цих королівських рослин на клумбі біля храму. А як він грав? У моїй дитячій голові не вистачило б слів, якби хтось попросив мене описати звуки органу в костьолі. Та й хіба головою сприймають музику. Інколи я потайки піднімалась рипучими дерев'яними сходами на гору, де було місце органіста, тихенько присідала в куточку і мовчки дивилась як дядько грає щось знайоме чи розучує нове. Його гра нагадувала якийсь надприродний танок, в якому було задіяно руки, ноги, голову. Але тіло при цьому залишалося наче прикутим до сидіння. Особливо мене дивували спеціальні клавіші для ніг. Як же він міг вслідкувати все одразу? та ще й позирати у ноти. Мені тоді здавалось, що дядько Антуан в церкві головний. Бо якби не було органа, то хіба б це була та сама церква? Ана свята? Ана вінчання? І хоч його знизу зовсім не було видно тим, хто приходив у храм і ципенів від гармонійного гудіння великих і малих труб, але саме він задавав настрій групі людей, об'єднані місцем, часом і вірою. Через якийсь час я вже мала знайомих у кажарку. То в булочні, то у Молошниці, то біля річки, куди я інколи ходила дивитися на плин води, зустрічала місцевих дітлахів, які знали, хто я і чия. Хіба можна щось приховати в невеличкому містечку? І спочатку чула, що називали мене не по імені, а Антуановою сиротою.